Tervetuloa taas Kattiradion pariin. Ja tässä pohdittiinkin, että miten se Kattiradio voisi olla eestin kielellä. Ja tultiin siihen tulokseen, että se voisi olla kiisuraatio. Se kuulostaa aika mukavalta, mm. semmoselta lepposalta, lepposalta. mutta katti radio nyt kuitenkin pärähtäjällä käyntiin Tallinnassa ja hirveä helle. Mm, nyt Jossain on kouma, joo. joo. en mä tiedän, Meri nauttii tästä Joo, enemmän jo. niinpä. päin. Onneksi täällä kissakahvilla nurrin puolella ei ole niin kuuma, että täällä on aika mukavasti ilmastoitu. Tällä kertaa... Meidän aiheena on eläinsirkus. Ihan siis lyhyesti vaan eläinsirkus. Keskustelemme siitä, että mitä nämä eläinsirkukset oikein ovat. Miksi niitä ei pitäisi olla. Mm. Ja nyt Tallinnaan on tulossa 14-15 kesäkuuta tontirapan jäähalliin eläinsirkus, joka tulee kai tuolta Venäjän puolelta. Ja tätähän me käymme nyt ankarasti vastustamaan. Kyllä. Kyllä. Ja siinä, on voimin, joo. Joo. Ja silloin järjestetään mielenosoitus myöskin silloin 14. päivä kesäkuuta kello 17 alkaen tämän Tontirapan jäähallin edessä. sinne kaikki te, jotka olette sitä mieltä, että eläimiä ei tarvita sirkuksessa. Ja meillä on vieras. Katri Taapersson, hän on tullut tuolta hiumaalta. Tervetuloa Katri Tere, tervetuloa. Niin, sä tulit piipahtamaan meidän Kattiradioon ihan tarkoituksella kertomaan tästä. No, no tulin, kun olen mukana siis ee, siellä elänsirkuksen vastaisessa kampanjassa ja, ja olen myös elänsuojelussa ollut mukana jo parikymmentä vuotta. Niin, että, täällä Eestissä? Ee, täällä Eestissä pääsi, on pääsiin. Täällä Eestissä, kun mä olen kyllä sanonut, että elänsuojelu ja elänoikeus... Ee, Työllä ei ole valtioiden rajoja. Et ei, me, jah, me, jah. me kaikki tehdään sama, sama asia. tällä Ja, ja tai Hiiumaala kyllä asun ja mun kanssa asu siellä. Sulle aika Kuule, nyt on vähän Nyt on vaan 13. <laughs> Mul on ollut siellä kyllä kauan elenkoti. Et Hiidemaala mm -hmm. ei ole tämmöistä virallista eläinkotia tai, tai tämmöistä eläinsuojelua. Ja, ja, ja sen takia mulla on siellä kissojakin nyt jäänyt aika paljon. Tarkoitatko se jonkinlaista turvakotia tai vanhainkotia tai mitä sä tarkoitat eläinkodilla? Se eläinkoti... Äh, mä tarkoitan niin, että, että me tehtiin kymmenen vuotta niin kuin oman porukkaan kanssa tämmöistä paikallista eläinsuojelua. Mm. Ja se tarkoitti, että jos joku löysi... Niin. Kissaan tai jotain oli tapahtunut kissalle tai koirallekin ja välillä meillä oli hevosiakin ja muita eläimiä. Sitten se niinku, tuotii meille. Meillä oli tämmöinen äh, puhelin ja Joo. sinne soitettiin ja sitten, sitten meille tuli kaiken maailman kissat. Ja niin, mm -hmm. Oli tämmöinen vaihe, missä meillä asui enemmän kuin 50 kissaa. Uh -huh. Vitteelle. Oliko se sitten niin, että sillä alueella ei silloin ehkä muuten ollut tämmöistä toimintaa, että palvelitte sitä? Joo. Aluetta. Se olikin Joo. ja on ollut siihen saakka ainoa äh, niinku, turvakoti, eläinsuojelu ja, ja kaikkea muuta tämmöistä toimintaa äh, tekevää yhtiöstä siitä maalla. Siellä ei ole muita. Ja nyt onkin se, se viimeinen vuosi on ollut vähän, vähän vaikeaa, kun, mm. kun siellä ei ole tämmöistä yhtiöstä uuttaa ja, ja kaikki se eläinsuojelutyö työ on nyt no, niin kuin tavallisesti kunnat pitää tekee. Mm -hmm. Sitä, että anteeksi, jos mä teen nyt tämmöisiä virheitä suomen kielessä, kun ei yritän mitään. kovasti. Ei, ei, ei, ei, joo, ei aivan aivan ole, että sanon, että hmm. ei mä nyt tavallisesti joka päivä sitä puhu. Ei, mutta... ei sä puhut erittäin hyvin. Suomea tulee kyllä ihan se ei ole uusi, uusi hiitämmalainen suomen kielen murre, <laughs> vaan osaan sitä niin hyvin kuin ne toiset täällä. Niin että, että tämmönen turvakoti tai eläinkoti siellä oli ja, ja, ja ne 13 on... On sinne jäänyt ja, ja nyt onkin, että on tullut tämmöinen elämän vaihe, että voi olla, että pitä, kuuteellä pitää etsiä syksystä kuusi niinku koti, mutta katsotaan. Joo. Että on ihan niinku hyvä paikka mulle, että kissoista on niinku vähän. Mm, joo, todellinen kissojen ystävä. Ja se toimit myöskin tämmöisessä eläinsuojelujärjestössä kuin loomus. Joo, loomus on eläinsuojelu tai... Voi olla, että niillä päivillä on parempi sanoa eläno oikeusjärjesty, mm. ja, ja Loomus on, mä olen sen puheenjohtaja ja, ja teen todella niinku työtä joka päivä ö, sillä yhteistyksessä. Juh. Se on vähän niinku animaalian kaltainen. Mm. Mutta Suomessa paljon, on animaalia. Joo, an, Suomessa on animaalia ja, ja nekin on mm. niinku eläinten asian ajaliot, tai mm, eläinten asialla. Ja, ja, ja niin kuin nekin me tietottamme, teemme erilaisia kampanjoita ja yrittämme niin vaikuttaa niin kuin yhteiskuntaan ja lainsäädäntöön. Ja teemme yhteistyötä toisten yhdistyksien kanssa, viranomaisten kanssa. Meillä on hyvin paljon kansanvälistä yhteistyötä myös Suomen elänoikeus ja eläno kanssa. Mutta me ollaan paljon nuorempia ja paljon pienempiä kuin esimerkiksi se Suomen animaalia. Mutta ne suomalaiset yhdistykset on meidän toiminta paljon tukena. Se on hyvä ja kiitoksia, kiitoksia niille. Tästä, tästä tuesta. Joo, niin kuin sä sanoit, niin tosiaan tämähän on ihan tavallaan kansainvälistä työtä, että ei tunne sillä tavalla rajoja, että upeata, että on tämmöistä yhteistyötä. Mitkä on teidän semmoisia niin tärkeitä teemoja, tai ei nyt voi ehkä sanoa, että lempiteemoja, mutta semmoisia teemoja, mitä te erityisesti ajatte? nyt nythän on tämä, tämä eläinsirkukset on ainakin nyt niin sosiaalisessa mediassa ja virolaisessa mediassa ehkä muutenkin on tällä hetkellä tosi hyvin esillä. No, meillä on kun, kun me niinku periaatteessa tiedotamme niinku kaikista eläimistä tai erityisesti niinku tuotantoeläimistä, mm -hmm. sanotaan tuotantu- ja koeeläimistä, ei noin paljon lemmikkeistä. Mm -hmm. Periaatteessa se, niinku, se on sama asia, mutta meillä on niinku tuotantoeläimet ja koeeläimet. Tai ne, ne, ne teemat on niinku vähän enemmän esille. Sitten nyt on kaksi teemaa ja yksi niistä on turkistarhat ja mm -hmm. toinen on sitten ne sirkuseläimet sirkus sirkuseläimet on esillä kahtesta syystä. yksi sitten on se mitä te itse täällä puhuitte, että on tulossa se mm -hmm. venäläinen iso mm -hmm. eläinsirkus missä on 15 tiikeriä mm -hmm. leijonia ja hevosia ja vaikka mitä ja toinen syy on se, että meillä on Virossa laki aloitte nyt maatalousministeriössä. Joo. Ja sillä lakialoitteella aloitteella... en ole kyllä nähnyt sitä uutta versiota tästä aloitesta, Että joku maatalousministeristä sanoi mulle, että siellä on nyt vähän niinku muutettu, että on petoeläimet tuotu niinku sinne aloitteen. Mutta ne haluaa kieltää neljän lain äh, käyttämisen sirkuksissa ja ne laid on sitten norsut äh, isot kissat tai leijonat mm. ja kaikkea muuta äh, karhut emme tiedä minkälaiset karhut mutta mm. karhut mm -hmm. ne on sanonut ja sitten apinat että niiden käyttöä halu, äh, äh, ne haluu ne ja siihen on oma syy miksi se aloite tapahtui ja että se historia sen takana on aika pitkä, mutta kui, kun se aloitte nyt vähän venynyt, että se on niin hidas ollut, että me halutaan vähän vaikuttaa siihen. Ja meistä tuntuu, että on kyllä aikaa, et että Sirkuksissa ei käyttöitäisi vähintään villieläimiä, että ei vaan neljä laajaa. Äh, Joo vaan kaikki. kaikki <tuh> ja me tiedämme, että se aika ei ole vielä tullut, että ihmiset ymmärtäisivät että et myös kissoja ja koiria ei ole hyvä käyttää. Mutta me sittenkin haluamme puhua villieläimistä nyt. Se on nyt se kampanja ja siksi se sirkusjuttu on hyvin esillä metiassa, yhteistyksissä ja niin edelleen. Joo, mä huomasinkin itse asiassa tämän aloitteen, kun mä vähän taustatietoja selvittelin tähän juttuun, niin että tämmöinen oli tehty ja tämä on tosi tärkeä teema. Jutellaan tästä pikkusen myöhemmin vielä tässä ohjelmassa ehdottomasti lisää. Mutta nyt jos mennään vielä pikkusen takaisin tuohon loomusiin, niin sä sanoit, että se on aika nuori ja jos mä oikein ymmärsin myös aika pieni. Eli teitä, teitä on niin kourallinen sitten porukka siinä, jotka pyörittää sitä. Joo, meillä on kaksi työntekijää ja 25 jäsentä ja me emme ole kasvanut. Kyllä niitä isompia ja, ja virossa on, mutta meillä on tämmöinen miten mä sanon asiantuntijoiden tai ekspertistystä, mm. että sen, sen idea ei ole ollut kasvaa isoksi. Et esimerkiksi et sen Suomen animaalia on enemmän kuin 6 000 Se on aika iso. Se on iso. Ja, ja, ja, ja Rootsin samalaisessa yhdistyksessä on vieläkin enemmän. Mutta miten mä sanon, että kun me kasvamme, sitten me tarvimme vieläkin enemmän aikaa Siihen, että niinku, opettaa niitä uusia ihmisiä ja, mm, ja, ja ottaa niitä niinku, mukaan. Luomuksessa on sekin juttu, että me ollaan kaikki äh, äh, eri paikoissa ja virossa. Me ei ole mm. kaikki Tallinnossa ollenkaan. Niin kuin me puhumme, puheenjohtaja on Hiidemäällä metsässä ja, ja äh, muutkin ei ole niinku Tallinnassa, Mutta kyllä se, uskon, että tulee sekin päivä, et, kun meillä on aika vähän niinku kasvaa. Tänään on pieni porukka. Joo, tosiaan se koordinointikin, sen niinku yhteisen työn koordinointikin, ottaa sitten niinku huomattavasti paljon enemmän aikaa, mitä isompi se porukka on. Et se on no, selvä. Joo, että jos, se onkin niin, että virossa kyllä äh, lahjoitetaan sitä, sitä rahaa nyt, Ihmiset, ihmiset lahjoittaa jo kissan yhtistyksille ja kiitos tästä, jos on hyvää. Mm -hmm. Tai eläinkotiille, turvakoteille, että ne on jo oppinut. Ei niissä yhdistyksissä ole äh, mitään tai valtion tukea tai tämmöistä niinku virallista mm -hmm. rahastusta. Se on niinku ihmisten kätessä mutta ne ei ole vielä tottunut, että on tämmöinen niinku lopaus tai mm -hmm. eläinpolitiikan yhtistys mm -hmm. On niin hyvin vaikea, mm, vaikea ihmisillä puhua, että mekin tarvitaan rahaa, vaikka meillä ei ole niin eläinkotia tai että meillä ei mene esimerkiksi kissan ruokaa. Paitsi sinne 13 nyt Pysyä myös jotain. Että se, se, että siksikin voi, tai sen takia meillä ei ole, tämmöistä kasvaa nyt, nyt noin paljon. Mm. Joo, toi, mä ihan, ihan hyvin ymmärrän, mitä sä puhut. Et, et varmasti onkin just näin, että on helpompi ottaa vastaan tämmöinen... Niin just kissojen suojelu ja niin lemmikkien suojelu ja tukeminen ja just kun on näitä kissataloja, että se voidaan ihan konkreettisesti näyttää, että nämä niin. kissat on täällä, mutta sitten meillä on taas toisaalta, meillä on niin sulje, tavallaan myös yleisöltä suljetuissa tiloissa, meillä on just tuotantoeläimet ja turkiseläimet, niin tavallaan tämä eläinoikeustyö on, on niin selkeästi haastavampaa saada tavallaan sen tärkeys niin ihmisten niin ja ihmiset ymmärtävät niitä, niitä niinku kissojen auttamista enemmän ja se on hyvä asia ja musta se on, musta, musta se on niinku kaikki sama asia periaatteessa. Mm. että esimerkiksi virossa on tämmöinen hyvä esimerkki nyt, mitä me muualla ei ole noin paljon näh nähnyt, että mm, kun loomus haluaa nyt kieltää sen äh, turkistarhat ja, ja äh, eläimet sirkuksessa, sitten meillä on manifesti, missä voi allekirjoittaa kuka vaan, kattiradi ja varmasti voi, Siinä sinne on allekirjoittanut kainalaiset yritykset ja yhtistykset, mutta myös kaikki viro on, no mm -hmm. on tai kis auttamisen, tai tukemisen ühtistükset, musta see on ihana esimerkki, että että äh, me niinku ideologisestikin tuemme niinku toisia, että, että me emme sano, että ne tee jotain niinku pienempaa mm, äh, töitä, ja, ja, ja ne ei sano meistäkin. Että me yritämme, ei me kaikki mietti aina samanlaisesti, ei ollenkaan. Mm, no ei Mutta me yritämme äh, vähän äh, niinku viestintää sitä omia asioita niin kuin yhteensä, että se on minusta hyvä asiaa Kaikki kestymät. ajaa yhtä lailla eläinten hyvinvoinnin asiaa että siihen kuuluu totta kai ihan kaikki eläimet, niin, kuin niin. ja naurasta kissoihin ja koiriin no ja niin on. Näin. Se on ole on eri asiaa että, että ei, ei. Tänään, tänään on se niin kuin ihan sama asia mm, Kyllä se on, se on ja sen pitäisi olla vielä enemmän kuin Joo. mitä se on, on niin, tällä Olen sama mieltä niin. Mutta tuota, siirryttäisikö me sitten tähän meidän tämän päivän teemaan elkä näihin eläinsirkuksiin erityisesti. Mm, mm. Mikä siinä muuten on, että, että mikä siinä viehättää ihmisiä, eläinsirkus? No eläimet on viehättävät, mä uskon. Mm. Että minä kyllä en tykkää katsoa eläintä niin kuin sirkuksessa, missä hän on, niin kuin, se ei ole hänelle luonnollinen käyttäytyminen ollenkaan, lainmukainen. Että siellä on niin paljon tämmöistä, mitä mä, mä en ymmärrä, mutta voi olla, että se on kovasti kulttuurissa, ei nyt varmaan Viron ja Suomen, mutta esimerkiksi Venäjän kulttuurissa on tämmöinen eläinsirkus ollut aina tämmöinen iso ja tärkeä asia. Niin tästähän me pikkusen puhuttiinkin, että mä ainakin niin itse suomalaisena ja Suomessa kasvaneena tämä eläinsirkusten käsite ylipäätänsä on ehkä semmoinen vieras, että ei se ole ihan ehkä tyypillistä ollut, että jokaisessa perheessä on käyty niin eläinsirkuksessa, eläinsirkuksessa. Mutta niin. sä olit sit sitä mieltä, että Venäjällä on, on toisin, että se on niin ihan semmoinen tunnettu ja kulttuurissa niin yleinen tavallaan huvittelun muoto, niin kauheata kuin se onkin, ja ajatellaan niin huvittelua toisten elollisten olentojen kustannuksella. Mutta se on niinku kulttuurisidonnainen juttu on, Ja sen takia on, sen on äh, myös äh, vaikea niinku, äh, puhua äh, ihmisille, jos ne on niinku, aina tottunut, että se on tämmöinen mm. tavallinen asia ja sitten on vaikea niinku, selittää. Ja ne sirkusten pitäjät tai sirkusten niinku, omistajat puhuvat äh, rakkaudesta, mm. että ne rakastavat niitä. <laughs> kylisiä, Just, ja, ja ne todella uskovat sitä. niiden niiden... Äh, on kyllä niitäkin, jotka. Mä voin sanoa, että on sirkuksissa olen nähnyt ihmisiä, kuka ei pitäisi olla ollenkaan eläinten lähellä. Mm. Mutta on semmoisiakin, jotka todella uskoo, että mitä ne tekee, mm. että se ei ole väärin. Se on aina ollut näin. Ne uskoo, että eläimet tykkää. Ne uskoo, että ne pitää huolta eläimistä, mm. kun ne anna niillä kyllä ruokaa. Ja, ja ei... No, mitä ne vielä on katsoa päin päällä. Mutta rakkautta ne ei taida ole... saada. No, mutta mm. se rakkauten äh, käsitys ähm, elänoikeusihmisten, esimerkiksi turkistarhaa mm -hmm. omistajien niinku, aivoissa on, <laughs> tai sitten sytämessä on niinku, ihan eri asia. Se, on, se on, on tämmöinen pitkä juttu. No, mustakin se on raha, mutta ne sanoo, että siellä on jotain vielä, en ole ymmärtänyt mitä se on, niin minusta se ei ole rakkautta. Ei. Niin. Ja toisaalta mä luulen, että erityisesti tämmöset villieläimet niin ne ei halua sitä kattoa pään päälle, että ne haluaa takaisin sinne luontoon, mistä ne on no, tullutkin, just. että se tavallaan se ihmisen käsitys siitä, että ruoka edessä ja katto päällä on niinku joo, se, se on onnellista elämää, joo. mutta se ei no välttämättä ei, ole ei, sama villieläimelle. Ei. Se ei ole, ole mukasta, se ei ole niille, niille luonnollinen, mm. se ei ole mukasta ollenkaan ja siellä on niitä... niitä... sä, sä lajin sanoa lajinmukaista? Lajinmukaista. Just, se, just. Niin. Anteeksi, että sehän ikävä kyllä on just nimenomaan laissa sallittu niin kun liian monessa paikassa, mm. mutta et mm. se ei ole niin lajinomaista. Hyvä, että, että, että sanoit sen oikean sanon, muuten olisi. Ja, mutta siellä on niitä, niitä ongelmia, on muitakin, että me siinä ennen puhuttiin, että jos on tiikerit että ne pelkää tulta, mm -hmm. et esimerkiksi siellä sirkuksessa, mitä nyt tulee kesäkuussa, siellä sitä mainostettu niin, että ne tiikerit hyppää palava renkaan läpi ja sitten olen olen luennut, että tai ymmärtänyt, että, että tiikerit pelkäävät tulta. Mä kyllä mietin, että kaikki eläimet kyllä pelkäävät. Että se nyt vasta se on ihan niin luonnollista, ole. että jokainen ja, pelkää tulta. Ja että kuka se normaali ihminenkin nyt haluaa hyppää palavan renkan sisällä. Että, että se, ei. se on tämmöinen. Mutta että siellä on, siellä on tämmöisiä... Eri asioita, mitä eläimille ei sopii. ja ne ei sopii myös ihmiselle. Et on paljon puhuttu, että mistä ne lapset nyt näe sitä, äh, sitä eläintä, että ne pitäisi viedä sirkuksen. Mutta kun ne näe sirkuksessa äh, eläimet, sitten ne ei näe sitä, kuka se leijona voisi olla esimerkiksi metsässä tai jossain. Mm -hmm. Luontossa. Ja nimenomaan kun lapsesta pitäen opetetaan, että vanhemmat no vievät niin. lapset sirkuksen, eläinsirkukseen, ai aiku, tämä on kivaa ja katon nyt miten ne eläimet tottelee, niin huh huh. Just, se on <köhön> niinku väärää mm. maailmankuvaa. nyt mm. mm, Se muuttuu tavallaan luonnolliseksi se eläinten toiminta siellä sirkuksessa, mm. Mitä, mm. mitä se todellakaan ei ole. Et kun miettii niin. kaupungissa elävää ihmistä, niin kyllähän semmoinen niinku luonnosta vieraantuminen niinku muutenkin on, on semmoinen. Käsite, mikä me tunnetaan, mutta just toi, että ei ymmärretä sitten myöskään sitä, että villieläin ei vapaasta tahdostaan tee tommosia juttuja tai ei tee niitä luonnossa, että se ei ole, niin ole mukaista käytöstä, niin kuin puhuttiin, että et tavallaan se normaalistuu, kun sitä katsotaan pienestä pitäen. No niin, ja kuunnellaan seuraavaksi musiikkia ja kuten meillä on tapana ollut, niin meidän vieras valitsee aina musiikin. Mitä sä olet? Katri valinnut meille ensimmäiseksi kappaleeksi. No olin tämmöisellä kesätuulella ja valitsin mm -mm. eilen tämmöisiä vanhoja suomalaisia mun nuoruudesta peräisin kappaleita ja ensimmäinen on Tinkon autiotalo. Joo, tosi kaunis kappale. Tosi kaunis, kuunnellaan. Ja puhutaan tosiaan tämän musiikin jälkeen sitten vielä, vielä lisää niin siitä, että mitä, <köhö> mitä kaikkia ongelmia ja vääryyksiä näissä eläinsirkuksissa tapahtuu. Ja, ja kuinka niitä koulutetaan, käsittelemään Joo, juuri tästä. Laania. eput laulaa, älä niin mene, nii menet tai silti sydämeni vie. No, no, no, no, no. On sylissä sandaluusia nyö, ja pimeässä Sä sinua vielä Sä nauraat ja sun naurus Kukkii koko tien ja kukista seppele teet Olen narkomaani Sua so hengittäviä Joku huulu on keksinyt ikuisuuden Olen yksi heistä siihen turvautuen En eh, eh, vielä tästä teemasta, että minkä takia näitä eläinsirkuksia ei sit tulisi tukea. Ja tukeminenhan tässä tarkoittaa nimenomaan sitä, että ottaisi ja lähtisi sitten näihin, näihin näytöksiin mm, mukaan. mukaan, että maksaisi sen, sen lipun hinnan siitä, että pääsee, pääsee näkemään, kun nämä eläimet esiintyy. Että sulla on Katri tästä, tästä hyvin tietoa. Niin äsken tuossa jo puhuttiinkin, niin yksi pointti on tietenkin se, että tämähän ei ole, sirkuksessa esiintyminen ei missään määrin ole niin kun Erityisesti villieläimelle ei ole luonnollista. Ei kyllä sitten kesyeläimellekään, että vaikka sirkushevosia tai sä mainitsit, että siellä on hevosia. Voi olla, että siellä on jopa pieniä kissoja. Onko? No. Venäjältä esimerkiksi on tullut yksi kissan sirkuksia. että kyllä on ka kaiken maailman elämiä käytetään sirkuksissa. mutta kun se kysyit, tai puhut tästä, että miksi se siis ei ole hyvää, sitten, mm. tästä me jo puhuimme, et, että se ei ole luonnollista niille ja ei nyt niitä sirkuksen tiloissa ole kovin mahdollista takaa sitä hyvinvointiakin, mm. tällaista mm. tavallista hyvinvointiakin. Et Sekin, että niille opetetaan eri asioita, ei ole niille luonnollisia ja, ja ne, me emme tiedä tarkkaan, miten ne jutut niille, kaikki ne jutut neille opetellaan. Että mm -hmm. voi olla, että et käytetään myös kaiken maailman sähköä, ja juttua, mistä on puhuttu ja mitä on myös kuvattu. Uskon kyllä, että sitä ei, äh, ei tehtä niinku jokaisessa sirkuksessa, mm. äh, mutta, mutta niitä esimerkkejä on. Ja yksi, mitä mulla on nyt vaikea selittää, miten se voi olla suomeksi, mutta niiden omaa äh, niinku tahto. Kui mene pois että ne tekä sitä mm -hmm. mitä ihminen halu et se on niiku siellä, siellä ongelma mut jos me puhutaan vielä että ne tavallisesti ne seikkoksit ei ole paikalliset, mutta ne matkusta paljon eri, äh, eri, äh, äh, eri maissa <köhön> sitten ne eläimet on äh, Pienissä häkeissä? Pienissä häkeissä kuumassa. Hyvin, niinku, joo, me emme tiedä, kuinka huonot ne olosuhteet, olosuhteet voivat olla. Mm -hmm. Ja, ja, ja, ja se matkustavissa sirkuksissa on varmasti ongelmia enemmän kuin esimerkiksi tarhoissa tai mm -hmm. jossain. Mm -hmm. ja esimerkiksi sekin Venäjän sirkus, se tulee Latviasta. Sitten se on esinty tallinnossa ja sitten se tulee tai menee Suomeen, missä kyllä ei ole luvattu, että isot kissat menee niinku are, are, areenalle. Mutta se tarkoittaa, että samalla ajalla ne kissat on häkeissä. Niin. Että nyt sitä. Ja, ja siellä kyllä on hygieniongelmia ja muita mm -hmm. tämmöisiä mm -hmm. asioita. <köhön> niin, tosiaan noista koulutuskäytännöistä puhuttiin, niin Tuli mieleen just se, että se, nehän ei yleisesti ottaen tietenkään niin ole julkista informaatiota, eihän ne sitä laita niin omille sivuilleen tai omi, omiin mainoksiinsa, että miten meillä niin näitä eläimiä kohdellaan ja koulutetaan. Et, et sitten ne materiaalit ehkä mitä on, en tiedä onko näillä sama kuin turkistarhoilla tai, tai tuotantoeläinlaitoksissa, että siellä on ehkä joku saattanut sit salakuvata sitä, että miten ne tehdään, että ne on vuotanut sitten sit julkisuuteen niin muuta kautta, niin tämmöisiähän on mahdollisuus. Löytää esimerkiksi YouTubista, jos ja haluaa. On helpostikin. Me, me tehtiin kaksi videota nyt oman kampanjan tueksi, mm. missä kaksi viron, yksi venäjän kielen käyttäjä ja on yksi viron näyttelijä, sanovat, että miksi ne on niinku, sirkusten vastaan. Ja niiden videoiden niinku, sisällä on mm. tämmöisiä Minusta niinku erittäin kauheita pätkiä, mitä mm -hmm. mm -hmm. eläintä koulutetaan, mutta vielä kerran, mä en usko, että se kaikkialla on niin, mm -hmm. siellä, on, siellä on yksi asia on se, että musta ihmisellä ei ole oikeutta mm -hmm. niinku käyttää eläintä omaan niinku huvimakseen. Joo, tota, just jo. ei ole, Joo, me, et... me ei tarvi, mm -hmm. see, me emme tarvitse. Me tarvitse. Kun vielä on maailmassa paljon ihmisiä, kuka arvaa, että me tarvimme elämää ruuaksi, se on nyt ihan toinen juttu. Mutta varmasti me emme tarvitse. Viihdeeksi. Niinku, mm. No, se että mm. ihmisten sirkus on. Niinku, noin paljon kiinnostavampia kauniimpia. Mm. ja kauniimpia ja sirkustaite on iso, kaunis asia, että me emme tarvitse sitä ja ei kyllä ne eläimetkin tarvitse sitä, sitä sirkuselämää. Niin maailmanlaajuisestihan on tosi upeita niin kuin ihmisten, on tavallaan ihmisten sirkuksia, missä sitten niin kuin sirkustaiteilijat, ihmiset, jotka niin kuin on siihen kouluttautunut ja esiintyy niin omasta vapaasta tahdostaan, niin tekee tosi upeita näytöksiä ja niin. tosi hienoja sirkuksia, tuetaan ennemmin sitten niitä. Me ainakin tiedetään, että ne henkilöt on siellä varmasti pääsääntöisesti ainakin sitten ihan omasta vapaasta tahdostaan mm, ja pitää mm, niin mm. omaa ammattiaan arvossa, että he on, he on niin kuin sirkustaiteilijoita. Just. Et ei, ei tosiaan tarvita niin kuin vangita luonnonmukaisia eläimiä niin kuin epäluonnollisiin oloihin ja sen jälkeen pakottaa niitä esiintymään. Ja sitten tosiaan mainitsit näistä elinoloista ja näistä kuljetuksista niin mitä ilmeisemmin ne tapahtuu monta kertaa sit just hyvin pienissä häkeissä, että ne joutuu tavallaan tehdä kaikki, äh, kaikki niin elintarpeensa siellä, että syödä ja juoda ja sitten myös niin tehdä tarpeensa siellä samassa häkissä, että niille se ei hirveesti niin kääntymätilaa voi, ole. Ei kuka voi tykkää tämmöisestä elämästä, olko se eläin tai ihminen, että, että se, se ei ole niin Minulle tuli mieleen, että sitten kun ne eläimet justiinsa luonnollisesti stressaantuu tällaisesta, että ne, niiden, niin kuin sanoit, niiden oma tahto niin kuin murretaan tavallaan. Niin. Ja aliste, ne alistetaan niin, kuin niin pahasti, että ne on täysin kokonaan alistetustilassa. Sen jälkeen ne suljetaan pieniin häkkeihin kulkemaan, missä ne häntyskin mahtuu, mahtuu kääntymään ja pääsee sieltä ulos parha, pahimmillaan ainoastaan tätä näytöstä varten. Niin Niillähän tulee sit kaikenlaista niinku semmosta häiriökäyttäytymistä, semmosta stressaantuneen eläimen käyttäytymistä. Sitten on myös mahdollista se, että ne, niillä ihan niinku napsahtaa päässä, että ne voi kääntyä jopa vaarallisiksi. Sitten niin. niin, just kans mietin, että onko tapahtunut tiedessä, Katri, että onko tapahtunut paljon tämmöisiä, että se eläin yhtäkkiä hyökkää? No on. Et se ei lainkaan ongelmista puhutaan joka mm -hmm. vuosi enemmän ja enemmän että Englanti ja materiaaleita mm -hmm. on enemmän ja enemmän että kuinka se esimerkiksi tästä mit miten muuttuu koiran psyykkä kun se on ketjussa kausia? Ja, ja, mm. ja, ja kissa kukaan on yksin kotona koko ajan ja kaikkea muuta. Ja, ja se on hyvin en mä, mä varmasti en sano, että ihmiset ja eläimet on, on samalaiset ei. Me ollaan kaikki eläimet, mutta meillä on niinku samalaisia äh, niinku joonia ja ja... Äh, Yhteisiä piirteitä ja sitten erottavia piirteitä on, mm. että sitäkin pitäisi muista. Mutta ne psyykkiset oireet on minusta kamalan samalaisen mm -hmm. kuin ihmisillä. Mm -hmm. Ja just, just se napsatus päässä voi tulla niinku, hyvin helposti. Ja mä kyllä nyt en muista, että Virossa oli tämmöistä -hmm. tapahtunut. Mutta vir... Maailmalla? Maailmalla on, on, on tapahtunut norsuilla, isoilla kissoilla. No, kaikkea on tapahtunut. Kaikilla eläimillä? Kaikilla eläimillä ja, ja se on ihan niinku. No, Kuvittele nyt itse, ei tule, siellä, kun no olet siellä näkyvissä, ja että et, et, miten se kaikki voi vaikuttaa ja, ja ne eläinten hermostot, kuin on erilaiset. Mutta mitä mä muistan ja mistä se, kyllä Virossa on nyt elänoikeus ja elänsojelu. ihmiset on ollut niinku eläinten sirkusten vastaan jo 10 jo, öö, vuotta tai puhu, puhunut tästä teemasta öö, kauan. 2013 meillä oli täällä Virossa yksi äh, sirkus, missä esiintyi äh, norsu. ja Se norsu oli tullut Saksasta. Se ei ollut saksalainen sirkus, mutta välillä on niin, että jos tulee sirkus esiintymään johonkin, sitten ne eläimet on koottu eri äh, maista, eri sirkuksista ja laitettu tämmöinen mm -hmm. näyttely niistä yhtäksi kesäksi tai puoleksi vuoteksi ja sitten ne niinku matkustaa. Ja se, se yksi norsu Saksasta hänen nimi oli Meti. Mm -hmm. Ja mä muistan hänet hyvin, kun hän oli minun ikainen. Mm -hmm. Tai nyt se olisi minun ikainen, mm -hmm. kun se kuoli mm -hmm. täällä virossa. Niin. Ja se kuoli niin, että jo ennen sitä kuolema oli äh, niinku eläinsuojelu ihmiset näivät, että hänellä on mm -hmm. jotain niinku, vikaa, hän ei ole kunnossa, mm -hmm. hän on väsynyt, hän on vanha. Mm -hmm. Ja me saimme saimme tietoja, tietoja äh, kansavälisiltä elinsuojeluyhdistyksistä, että onko meti todella on virossa, että miten se on mahdollista, kun metillä oli jo paikkaa eläinten vanhaa kotissa mm. Saksassa. Mm, ja mm. se ei ollut päästy sinne. Ja äh, se oli tuotu tänne veron esiintyminen se oli totella väsynyt. Ja sitten se äh, sirkusjuttu ähm, meni narvaan. Ja narvassa on joki. Sitten ne meni, meni uimaan ja meti kaatui. Mm. Ja hänellä oli se, miten sen suomeksi se ähm, kärsä, Niin, se kärsä meni veteen alle. Mm. Mutta Metin kärsä oli jo, mitä se on taas halvantunut. Mm, Puoliksi. Joo, a, niin. a, a, Että se ei voinut nostaa a, a. sitä kärsäni <suh> vetestä. Ja me kaikki näimme sitä kulkevan videosta myöhemmin, mitä oli Eest viran Viron mediasta. Mm. Mutta se on kauhea juttu, mä en jatka sitä, kun siellä on niinku kauheita yksityiskohtia mm. ja, mm. ja emme halua <suh> sitä nyt kaikkea kaikke jakaa. Mutta kiitos Metille, on nyt se lagi Mm. että Sen jälkeen ymmärsivät hyvin monet ihmiset ja myös päättäjät Virossa, että jotain, tule, tule, jotain voisin, voisimme nyt tehdä täällä. Ja pitäisi muistuttaa, että Virossa ei ole ainoa paikallista sirkusta tai sitä eläinsirkusta että me emme täällä niinku käyttää, että ne on kaikki niinku vierat, joka tulee, mutta kiitos Metille on nyt kolme vuotta se ää, yritetty niinku sitä laki aloitetaan lopettaa ja on mm -hmm. juttu, että se on hyvin surullinen tarina todella hirveä selkaus, mutta Tosiaan se, että se tekee aika konkreettiseksi tänne, että mitä ongelmia näissä on. Että siinä, että jos jotain hyvää voi tuossa nähdä, niin tuota pitäisi ehdottomasti käyttää mun mielestä esimerkkitapauksena, että kuinka kuin hirvittävä ja se kohtalo. Se, se kuulostaa kauhealta. Se kuulostaa ja näyttää kauhealta varmasti, mutta se on kuitenkin totta. Se on totta. totta niin. Siitä to, siit ymmärsit niin muutkin mm. ihmiset. Joo, jo, sit mä että se ei sen, oikea. Että... Hän on niin. vanha, Joo. hän ö, voisi olla muualla... Ja, ja että se ei ollut kovin laillista, miten se oli tuotu mm -hmm. sieltä Saksasta. Ta. Se tarkoittaa sitä, että ne, ne tarkastukset ei ole kovin vahvat kuin matkustava sirkus. Ei kuka nyt tiedä. Kuka, kuka tiedä, missä oloissa ne ovat Saksassa mm -hmm. jotain. Ja, ja Virossa kyllä on tämmöinen laki, että täällä ei voi käyttää sirkuksissa niitä elemiä, on pyydystetty luonnosta, mutta mm -hmm. meti oli, niin me uskomme, kun se oli syntynyt jo niin noin kauan sitten, että sit sen aikana niitä tämmöisiä lakeja ei ollut. Ja hän oli otettu kyllä mm -hmm. luonnostaan sirkuksen jo kauan kauan sitten. Sä mainitsit, että tämä meti oli niin viimeisiä aikoja ennen kuin tämä sirkus siirtyi sitten Narvaan, missä tämä, tämä tragedia tapahtui, niin oli Lasnamäällä, että se sirkusmaja eli talojen keskellä sillä tavalla, että ihmiset pystyivät niin omista asunnoistaan näkemään. Nämä olot, missä tämä meti ja sitten tietysti muutkin sirkuseläimet siellä eli. Ja he olivat sitten tehneet jo ilmoituksia niin eläinsuojelujärjestölle, että siellä ei ole kaikki ihan kunnossa. Joo, kiitos. Muistutukset. Noin se oli, että et se sirkus oli ennen, ennen Narvas, eli Totalan Tallinnassa ja Lasnamealla. Se oli varmaan sen takia, että niin niinku jo puhuin, että se sirkus on vähän enemmän niinku Venäjän mm -hmm. kulttuurin äh, asia. Ja, äh, ja mä muistan, että. Äh, Mit, hänelle tapahtui siellä, oli pieksemistä varmaan ja jotain vielä sitä küll ei totistettu ja ne oli perhet ninku venen venen perheet jotka mm -hmm. soittivat samalla kesällä sitten sinne hätäpuhelimelle ja sanoi että et olkaa mm hyvää -hmm. ja tehkää jotain että mm -hmm. se alkoi niiku ihan tavallisista ihmisistä Kenen kulttuurissa se on. Vielä ja sä elätelemme -hmm. mutta ne, ne sääli häntä. Ja mä mm -hmm. muistan, että et meni viikkoja eri, eri valituksia ja selityksiä ministeriölle ja, ja Viran Eviralle sitten. Mm -hmm. Voi olla, että no, hyvä sanoa nyt. ennen kuin kun se sirkus meni, meni narvaan ja se raketia tapahtui, että enemmän ja enemmän myös tämmöiset niinku, ihan tavalliset ihmiset ymmärtää. Me he näkivät se, sen kääntöpuolen myöskin, et et että mitä siellä on. Se ei, ole, se ei ole vaan sitä sirkusta, kun se menet sinne, maksat lipuja ja menet katsomaan, mm, vaan että siellä tapahtuu, tapahtuu niin. todella hirveitä asioita. Niin, ja se oli vasta kolme vuotta sitten mm, täällä, niin. niinku, modernissa Euroopassa. Niin. Tehtäen, niin. Se ei ollut hyvä kuva. Hävetkää. No niin. niin. omalla kauhealla tavalla me voidaan sanoa kiitokset Metille, että hän tavallaan antoi äänen tälle ilmiölle, mikä tapahtuu sitten mm. näissä mm. kulisseissa. Että tätä ja. Metin tapausta onkin tosi tärkeää käyttää niin kuin esimerkkinä tässä, tässä sirkusten vastaisessa työssä. Niin. Mutta... Otetaan tähän väliin taas musiikkia ja sitten, sitten jutellaan vielä vähän lisää tästä Viron tilanteesta, eli minkä, mistä tänne tulee eläinsirkuksia ja, ja tota, kuinka paljon ihmiset tykkää niissä käydä ja sitten myös niin tästä poliittisesta ilmapiiristä, että miten me voidaan sitten loppujen lopuksi niin vaikuttaa siihen, että nämä eläinsirkusten, tai eläinten käyttö sirkuksessa kiellettäisiin täällä Virossa lopulta. Ja tuota, sä olit valinnut toisenkin kappaleen meille. Joo, mä uskon, että voi olla, että tänne sopisi paremmin se Jenni Vartiainen ja ihmisten etessä. Kyllä Joo, näin. ja sanoisin, kaikille, että miettikää, te musiikin mm. aikana, että mitä. Juuri näin, juuri näin. ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään. Otat mua asemalla, ehkä kello antaa. Anteeksi minulle, juoksen loppumatkan sinä. Olet kaunis niin kuin aina, sinun korkeissa koroissaan. Sitten näihin, vähän näihin eläinsirkuksiin, jotka täällä, täällä Virossa ja ilmeisesti aika paljon Tallinnassa ainakin sit totta kai käyvät, kun tämä pääkaupunki on ja eniten yleisöä. Mutta tuossa aikaisemmin puhuttiin, että nämä sirkukset on semmoinen, ja erityisesti kanssa myös eläinsirkukset on semmoinen venäläisen kulttuurin, semmoinen hyvin tyypillinen niin viihteen muoto. Ja sä, sä vähän tuossa jo avasi, että aika paljon sitten nämä venäjänkieliset ihmiset tykkää siellä käydä, mutta Miten nämä otetaan niinku yleensä täällä vastaan? Mistä nämä sirkukset tulee ja ketkä siellä sitten niinku yleensä käy? Kerro vähän tästä puolesta. No kyllä niitä sirkuksia ö, ö, kaikista huolimatta on Euroopassakin aika paljon. Mm. Että se on tämmöinen niinku viihtäjä ala valitettavasti. Mutta joo, mä niinku tiedän niin, että Venäjältä ja, ja pari vuotta sitten tuli Ukrainastakin mm. monta sirkusta ja on no erityisesti virossa on ollut niinku yksi, iso yritys, joka tuo niitä, tai, tai välittää sitä mm -hmm. niiden tulemista niin, että vähintään yksi vuotessa on niinku ollut ja, ja kuka siellä no, sitä niinku, niin vaikea äh, vaikea niinku katsoa ta, tai tietää, että ta, kuka se tyypillinen sirkuksen Mm -hmm. Katsoja nyt on. Et jos mä sanoisin, että se on venäläinen ihminen, se varmasti ei olisi sataprosenttisesti. Ei ei, ei, ei, ei, ei tietenkään. Ei Niitä ihmisiä mm, kyllä eri kulttuureista. Mä oon miettinyt vähän sitäkin, että mm, et me käytämme paljon niin, niin sirkuseläinten käytössä kun ka kun katurkista teemassa on teemassa niinku sanakielto. Voi olla, että ihmiset ei, ei tykkää paljon, että jotain niinku otetaan nyt niiltä pois. Ja nyt mä nyt menen sirkuksen mm. just sen takia, että joku on lopettamassa. Mm. Mutta se on vaan myös tämmöinen, mitä tuli niinku päähän siihen kysymykseen, että erilaisia ihmisiä, että ei niitä ihmisiä nyt noin paljon ole valitettavasti kuka totella ottavat aikaa ja miettivät niin, ja luevat, totta. että miten se eläin siellä mm. sirkuksessa voi ja, ja onko se niinku oikea ä, tai hyvä juttu tai ei. Vaikka niitä materiaaleja on, on netissä kyllä joka puolella. Mutta niitä täytyy osata tavallaan no sitten kuitenkin vähän että et ei niitä ihan joka kadun kulmastuu vastaan, et sitten ihan semmoinen sanotaanko nyt tämmönen keskimääräinen kansalainen niin sanotusti, ei välttämättä sitten kerta ei. kaikkiaan edes ymmärrä, että tarvitsi semmoista sivistämistä ja Että se teet, on tullut tällä tämmönen sirkus mm, ja eli on kiva mennä, niin paljon, ja on kiva mennä katsomaan, ja joo, niin se mm. meneekin. Ne näkee vain sen lopputulokset, että ne ei näe sinne, no, tosiaan joo, sinne kulissien taakse, eikä mieti, ni. Että mä uskon, että se on niinku ihan tavallinen ihminen, joka menee sinne sirkuksen, että ei se mitään monsteri ole. <laughs> niin varmasti, niin on. Et, ihan, varmasti Ihan varmasti näin teetä. ja se, miten ne eläimet on siellä esityksessä, niin ei, ethän sä sillä tavalla niiden ahrinkoa sen, sen näytöksen aikana näe, että sehän on pahimmillaan tehty näyttämään siltä, että ne todella tekee niinku niitä ja juttuja. <laughs> Mutta se on, pää pää on, ongelna, se on jo päähongelma koko kysymyksessä, että ihmisillä ei riittää sitä tietoa tai mm. tajumista, eläinten tajumista, mm. että ne niinku ei ymmärrä. Ymmärtää sitä. Totta Empatiasta on jo paljon, paljon puhuttu viime aikana, että se ei ole meissä niinku kehitetty se empatia. Se on jo kissojen kohtallakin ihan niinku sama juttu, että ihmiset sanoo, että kissat voi metsässä hyvin ja, ja ruoki ja hiiri ja tämmöistä, mikä ei ole tuttu Se voi olla ymmärtämättömyyttä aika paljon just, kanssa. Ymmärtämättömyyttä voi olla aika paljon kanssa. se vähän vaikea sanoa mulle nyt Sana mulle sanotaan, mutta mm. se oli se sama sana, mitä mä etsin, että sitä niinku ei, tästä ei tiedetä paljon mm. ja kaik, kaikkien, miten elänsuojeluyhtistyksien se päätyö mm. onkin, viestintää sitä tietoa enemmän ja enemmän. Sivistää ihmisillä. ihmisiä just. kyllä. Aivinen se on tietämättömyyttä. Just. tietämättömyyttä, että niistä vaan ei tiedetä eikä osata ajatella, että millä takana on. Mutta tästä me päästäänkin nyt sitten Loomusin toimintaan täällä näiden eläinsirkusten estämiseksi tai tämän, tämän kiellon voimaan saattamiseksi, mutta tietysti teillä on myös muita erittäin tärkeitä asioita, mitä te ajatte. Mutta tota, teillä on nyt erityisesti tässä just, just ennen kuin tämä sirkusta tulee, Eli teillä on, on iso kampanja netissä, sosiaalisessa mediassa meneillään. Ja sitten niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin teillä on myös mielenosoitus sitten silloin just ennen kuin tätä sirkusta. Elikkä Nee 14 kuudetta se? Jaa 14 kuudetta tai, tai kesäkuutta se on viidelda ja, ja loomuksen tai loomuksen Facebook-sivulta löytää tämmöisen mm. tapahtumakin, mis, mihin saa niinku rekisteröida tai tai katsoa ta missä ja ja se missä tarkkaan on. mutta sinne kyllä odotamme ei vaan loomuksen jäseniä tai elänoikeusihmisiä. Mm. ihmisiä. se on, on ihan kaikille. Ja kertoo. se on kaikille ja me tarvitsemme sitten tukea. paljon on just, Ja me ei mm. tarvitse sitä vaan sen sirkuksen takia. Me tarvitsemme elen, sen lakialoiden niku, nopeutamisen takia. Mm. Ja sitten me tarvitsemme sitä vielä sen, sen takia, että et, ihmiset, että viranomaiset ja myös yhteiskunta näkisi, että se eläinystävien verkosta tai porukkaa tai tämmöinen, että niitä ihmisiä tulee joka vuosi lisää. Ja että kissan ihmiset ja, ja, ja turkistarhojen vastaiset tekevät Periaatteessa samaa työtä. Mm, se ei ole vain sen sirkuksen, Kaikki on mm. sirkuksen vastainen mielenosoitus, mutta se mielenosoitus, että et me asumme täällä maailmassa yhdessä toisten eläinten kanssa. Mm. Et ei, ei ole vain, vain me, mutta ennen sitä mielenosoitusta on meillä. Mm, Esimerkiksi on ollut yksi elokuvailta ja, ja hyvin tunnetut ihmiset on sanonut elän sirkusten vastaisia asioita videoilla. Mm -hmm. Mutta mistä minä erityisesti tykkään, on mm, kirja ja kampanja. Mm -hmm. Et loomuksen sivulla ja myös sivulla loomatetta sirkus.ee mm -hmm. on kirje mitä voi kopioida niinku omalle sähköpostin omalle ja lähettää, siellä on osoitetkin, mihin sitä voi lähettää ministeriölle ja veterinaariammatilaisille, että et ne todella miettisivät, että onko mahdollista kieltää sen Venäjän sirkuksen tuloa tänne. En nyt tiedä, onko niillä tämmöisiä mahdollisuuksia vielä nyt. Ja, ja nopeutta sitä, sitä uutta lakialoitetta. Ja mistä mä tykkään kovasti ja, ja mitä mua niinku vähän itkettäkin on se, että parissa päivässä oli ministeriön. Lähetetty sen saman kirjan, mistä mä nyt puhun, enemmän kuin tuhat ihmistä. Jaa, Just, see Parissa niiku... päivässä? Parissa päivässä? Se on, Just, see on, see, on see. ihan niin pieni Se on pieni kansa ja mm -hmm. ihmisen, niiku... no, se ei ole täällä tavallista. Se tarkoittaa, että me, me elemet on meille tärkeät ja paljon enemmille ihmisille, kun, kun on eläinoikeusihmiset. Kyllä, ja tästä kirjasta tuli semmoinen vielä miele, että hän voi ihan kuka vaan sinne lähettää, että eihän sun tarvitse asua edes virossa, että sä voit kopioida sen sähköpostiin ja lähettää sinne, koska kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin eihän tämä ole kansallinen ongelma, vaan tämä on kansainvälinen ongelma, että ihan Ei. yhtä lailla niin kun ne sirkuseläimet kärsii siellä mistä tahansa kansakunnasta käsin, me sitä asiaa niin kun mm -hmm. katsotaan, että se on tavallaan meidän kaikkien yhteinen asia. Niin. Laitetaan meidän Facebook-sivuille myöskin tämä osoite, sitten, että sieltä lähdetään. helposti voi napata ja käydä. Niin, ja Kattiradion nimissä ehdottomasti lähtee tämä kirja myös sinne. Että joo, joo. joo, Kattiradio osallistuu kyllä. Kiitos. Tai Kiisuraatio, niin kuin me nyt <laughs> olemme. Kiisuraatio, kirjaa joo, joo. Mm -hmm. Puhutaan vielä pikkasen tästä poliittisesta tilanteesta näiden eläinsirkusten suhteen täällä Virossa. Niin kuin mä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin kun katselin vähän taustamateriaaleja tähän juttuun, niin mä huomasin, että tosiaan vuonna 2015 oli tehty tämmöinen esitys täällä Virossa niin kuin ainakin tiettyjen eläinlajien kieltämisestä näiden, tai niiden käytön kieltämisestä näissä sirkuksissa. Niin tota, mistä tässä oli kysymys? Ja sitten sit toinen juttu on kanssa se, että, että miksei tällaista lakia ole vielä Saatu voimaan täällä Virossa. Onko sinulla ajatuksia siitä? No se ei ole. Mulla on ajatuksia, mulla on paljon ajatuksia, kun se on meidän yksi tärkemistä asioista. Mm -hmm. Mutta mm -hmm. sillä oli minusta enemmän poliittista tukea ja myös maatalousministeriö oli oli enemmän tukea, mutta viime mm, vuosi sitten alkoi se se suonaksi on se Sian katko äh, si, oliko se joku sikarutto? jo joo just ja, ja, mm, ja sitten koko ministeriö oli, oli sen teema niin ja koko mm. se koko se pois ja sitten oli vielä mm, eri ministeriöiden Välinen että ne ei ymmärtänyt niinku, laillisesti koko laki niinku, samalla mielellä ja voi olla, että toiset, toiset ministeriöt eivät ollut niinku, samalla tuulella. ja hyvin paljon on Oh, Tylsiä yksityisasioita, ja... <laughs> mm -hmm. että mihin seinä on, mutta elaine ei ole prioriteetti tai eläin ei ole mm -hmm. niin tärkeä yhteiskunnassa ja myös politisissa poliittisissa keskusteluissa kun se pitäisi olla. Mm -hmm. se on se asia, että meidän kulttuurissa se ei ole tärke, tärkeä juttu ja, ja jos tulee jotain jota muuta mikä on ihmisillä tärkeämpi, ne että ne eläinlaid niin. jää pois. Mä mm -hmm. se, se on se yksi. Tämä on varmaan se on vähän sama ongelma vähän kaikkialla. No niin, ja just, että se ei ole viran juttu. Et niin, se on Suomessa sama Suomessa, mm -hmm. se on Euroopassa. Se ei ole tämmöinen sivujuttu. Niinku se ei ole meidät niinku perusasiat, että miten me suhtautuvat eh, mihin ja, ja miten me niinku pidämme niistä huolta, että ihminen on niinku tärkeä. Tai viralliset poliitikot varmasti pitäisi niinku suojella yrittäjä. Että jos joku on yrittäjä, mm -hmm. onko se sitten turkistarhaus tai sirkusyrittäminen tai mikä mm -hmm. vaan. Sitten pitäisi suojella sitä yrittäjä, kun, kun yrittäjä tämmöinen keskipiste. Et ja ja, ja no, minusta se ei, ei ole, minusta se on niinku väärin. Kyllä siinä on vähän prioriteetit poskella on poskellaan silloin, kun me puhutaan niin muiden elo elollisten olentojen vahingoittamisesta ja, ja niin tämän kaltaisista jutuista, mistä just, justiinsa tämä METI toimi niin esimerkkinä tuossa aikaisemmin. Mutta tosiaan sit tästä yrittämisestä vielä sellainenkin juttu, että kuitenkin se, että vaikka me vietäisiin elinkeinoa niin jonkunlaisilta yrittäjiltä, niin sitten kannattaa muistaa, että se yleensä teettää myös niin kysyntää jollain, jollain toisella osa-alueella meidän taloudessa, että niitä yrittäjiä kenties syntyy niin kuin johonkin toiseen. Meillä tulee niinku tavallaan, me kielletään joku tuote, mutta samalla me lisätään sitten jonkun toisen korvaavan tuotteen kysyntää niin sanotusti. Voisi ajatella sen näin. Eli vaikka sanotaanko, että turkistarhaus kiellettäisiin, niin ei se tarkoita sitä, että ne ihmiset jättää sen rahan niinku kokonaan käyttämättä, vaan ne käyttää sen luultavasti sitten johonkin muuhun tuotteeseen, eli ne kysyy lisää jotain muuta. Aina enemmän on alettu puhumaan tästäkin, että mitä se no, esimerkiksi Turkista ihmisillä tekee. Et onko se onko hyvä työskennellä tämmöisellä alalla, missä pitäisi tappaa tämmöisiä mm. tappa mm. olentoja mm. tai mm. katsoa niiden mm. kärsimystä? Mm että et sekin on että jos nyt ihmisten kannalta ihmisen kannalta katsoa sitten se ei ole hyvää meillekin. Ja, ja aina pitäisi muistuttaa, mitä niinku on nyt nyt juttu että esimerkiksi jos virossa geletän äh, durgistaraat sitten sitten se ottaa 10 vuotta että siellä on tämän periooti, et se ei, ei, ei tehtä niinku päivässä. Ei Nii, on sellainen Mitä mm. tulee, mitä ne ihmiset alaa tekemään mm. niinku tai kymmenen vuotta päästä. Minä kyllä uskon, että virossa että vielä minun elun, elinajalla ei ole virossa eläinsirkuksia ja ei ole turkistauruja. Mä uskon ihan samaa kyllä. Mm -hmm. no, Näin katso, me toivomme. <laughs> Näin me toivomme täällä. Toivomme ja uskomme. Niin. Jutellaan tähän loppuun vielä pikkasen siitä, että mitä nyt ihan kuka tahansa, ihan niin sanottu tavallinen kansalainen voi nyt sitten tehdä niin auttaakseen tätä tärkeää asiaa, tätä tärkeitä viestiä näiden eläinsirkusten kieltämisestä? No mm, me puhuttiin vähän jo niistä kirjeistä, mitä lä voi lähettää ja mitä on jo paljon lähetetty. Mm -hmm. Sitten me puhuttiin mielenosoituksesta mm -hmm. 14, äh, 14. kesäkuuta. 14 kesäkuuta niin. Mutta mitä mä vielä haluan puhua on se, että eläinten ähm, hyvinvointi äh, tai eläinten elämä on jokaisen kansalaisen mm -hmm. niinku, äh, asia. Et se Kyllä. ei voi olla enää vaan eläinsuojelijoiden mm -hmm. tai eläinoikeusihmisten äh, niinku teema. Se, miten ne on täällä maailmassa meidän kanssa, sen jokaisen asia Ja aloittaa voi tästä, että sä et mene mm. eläinsirkuksen, että se et, et tuke tarhausta ostamalla mm. jotain, tai että et sä mietit, miten elän, tule tulee toimeen, että voi mm. olla, että sinun asia on olla niinku niiden lahjoittaja jos sä katsot niitä nettisivuja varmaan on erilaisia mahdollisuuksia olla mukana niiden toiminnassa mutta pääasia on se, että, että sen jokaisen kansalaisen asia, että sitä, se on niin tärkeä asia, siellä on niin paljon tämmöistä tärkeä, tärkeä juttu, että jokainen pitäisi tehdä niinku oman osaan. Me saamme tehdä sen. Ehdottomasti samaa mieltä, tämä on, on oikein Oikein tärkeä pointti sulta. Ja yksi tosiaan, mitä sitten joka, jokainen voi tehdä, on se, että sivistää tavallaan ensin itseään, mutta sen jälkeen myös sitten pyrkii pikkasen jakamaan sitä sivistystä myös niin oman lähipiirinsä ihmisille, koska niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin monta kertaa kyse on ihan siitä, että ihmiset ei kertakaikkiaan tiedä, ymmärrä, että mikä näissä on väärin hei. eikä ymmärrä, vaan mm -hmm. näkee vaan tavallaan ne iloiset eläimet siellä niin tekemässä hauskoja, Tempuja ja se näyttää niinku ulospäin siltä, että ne nautii elämästään ja, ja, ja olostaan sieltä. Se tieto on levittäminen ja, ja aloita omasta perheestä. Mm. Lapsista tai lapsista, ta nuorem vanhemmista on <laughs> niin kaikki voi. Katso miten su oma eläin Ele ja ja, ja mietti, että se tarhassa, se kettu on ihan samanlainen kuin koirakettu. Se on mm -hmm. tämmöisiä. No voi olla, että ta mulle tai meillä tavallisia asioita, mutta äh, sitä, sit, se, se, se pitäisi olla laajempi tieto, mm -hmm. koulussa, puhuminen ja kaikkea muuta. Mm -hmm. Niin. Joidenään. No niin, olisikohan meillä nyt tässä paketissa sitten tämä eläinsirkusaihe ja kiitos sinulle Katri Taperson kun tulit kiitos. hiumalta asti tänne hmm. meille kertomaan. Kiitos teille. kertomaan ja otetaan vielä tuota, sitten tuo viimeinen musiikki ja meidän seuraava Kattiradio tulee ulos 18. Päivä kesäkuuta. Että siihen kun jaksatte odotella, niin sitten saatte taas kuulla Sitten uusi aiheen kyllä. Ja niinku aina, aina sanotaan, että pitäkää huoli mm. toisistanne, pitäkää huoli myös elämistä. Juuri näin. Ja sitten sulla oli katso se viimeinen musiikki. No se viimeinen onkin, otsikko onkin viimeinen ja se on yksi vanha kappale, ja esittää nylon beat. Mm. Ja me päätämme. Moi moi. Moi moi.